Kanuz kantu Euskal Kultur erakundeak babesutako emankizuna. Hiru haau deitzen da saioa talderen dizka berria, talderen hirugarren lana dugu eta haau kantu berri, argazkilari baten eta malau autoreren parte hartzearekin borobildutakoak eskaintzen dizkigute. Ba, Kamila Zubeldiak eta Marieder Iriartek osatzen duten saioa taldeaz interesatuko gara gaur, kantu berri zonbait zuen zun, eta berela go, gure gombidatu agurtuko dugu. Camila Zubeldiak eixo, eguno? Tornu hau zungi? Ongi, ongi. Dein Bai, kontentua. Edo... Bai, <laughs> Epe bat jarri zenuten? Eh, bai, duela aspaldi lag pasatua, baina <laughs> e, ba baginiakiana bimila masaspurtela lanen pasatuko geinula, eh, grabatu arte eta Bogero bitiko beranta piskatetara. Azkenean hor da. <laughs> urteak iragan baitira, ez? Zuen azken lanetik? Ba, ba, ba eta aujak. <laughs> <laughs> Bizi ez aurrera baitua. Hori da. <laughs> Ba, zuen, eh, azken sorkuntza azken, buruzko argibidak bilduko ditugu gaur, irakurri dut. Rafa Rodrigo Peruarena argazkilariak azken urteotan, eh, borobilaren gaiaren inguruan egindako argazkiak hartu dituzu lauñarri, zuen lanuntan eta eh, lagunzon baitzen gana, eh, zuzenduz aretela ez da, eh, ba, letrak idazteko edo kontekuzu bizkate lan kolektibo baten emaitza den lan honek zer ekarri dizuen. Bai, beraz, uh, egia erran uh, asiginelaik pentsatzen uh, kantu berriak uh, sortu bergin dituela. Uh, bai, uh, marri eder eta bai ni biak uh, aizeago gira musika sortzearekin uh, bera, mugatuagoak uh, itzei da gukienez. Eta beraz, aldiuntan uh, pentsatu genuen berginuela hala uh, ere guk sortu zerbait eta beraz... Uh, Hura, e, hori sortu zen ala nola gai bat hautatuz gieo uh, galdetu jendereri guretzat idaztea. Eta eta gaia hautatuta beldur ginen pixkat uh, denak sentzu berera joatzea ta pentsatu ginentu argazkiak proposatuz gero berba idekidura bat izaten aldela jententzati idaztekota. Eta beraz, uh, ara, lehen gauza izan ginean, uh, jafaren gana, ginen jafarengana eta aipatu uh, ginen, ideia, gaia, eta berak justuki errantzikun uh, bazituela bere petiko gezkietan, aniz uh, gauza horren inguruan, eta aniz aniz proposatu zizkegun, eta iruen artean hautatu genituen ogoita lau. Eta ara gutun bat idatzi, eta goita lauar gazki horiek imprimitu, eta postatik egorri genizkien e amazazpidien deri. Espikatuz, e proiektua, eta ba, denbora eta gogoaz duten entzat e parte hartzeko, eta eta azken finean e amalauk e baiet esan zuten, eta apililean, ilasko apililean hasi ginen e tekstu batzuk e ukaiten, eta azkenak agorri Ogeita lau argazki. Ogeita lau argazki, eta amalau ama uh, ama testu. Bai. Amalau testu. Beraz, eh, bakoitzak argazki bat baino gehiago. Bai, gertatu da, ez ez, bakoitzak autatu du bat, bat zuten autu gehiago nahi ba Geru gertatu da, uste hiru argazki bitan hartuak aur, aur, izan dira. Uh -huh. Beraz, heldu da, uh, bat direla, ama Amerika argazki autatuak izan direnak. Zer maite duzu, eh? Argazkilari honen lana... Deia erringarria dena da, uh, badira dira, barneko argazkiak, kampoko argazkiak, emengo argazkiak, urruneko argazkiak, uh, piskat mundu guzietakoak, eta, uh, eta irudimendaren zat, uh, bon, uh, bisiki eman koha da, baina irekia liberean. Ba hori da, baina. Uh -huh. ba, Ala, bada, zuen laneko kantu batzuk entzungo ditugu, e, beti ere bos bat kantu hautatzen ditugu eman kizuneta, honetan eta e, azken badoken entzun alizan duen kantu bat e, kin asiko dugu gure eman kizuna? Ai, mundua maitzen den lekoa. <laughs> zergatik, hautatuz, e, zergatik nahi zan duzuek kantu hau lehen derrora ekarri? Pff. Guztuko. Guztuko da zuelako. Ba, ba, ba. Boa, denak, eh, oaña... baina, bo, haure... Baina zungo... Mila Zubeldiarekin mintzatzen ari gara, saioa taldeko lagunarekin eta irua malago izaneko diska dagoeneko kalean, edo emendik gutxira kalean, esan barroaitugu eskuz-eskuz altzen ari zaretela diska, baina elkar dendan emendik gutxira, zilarreko duzuela salgai. Bai, den ostiralean ginen dugu sokez deitzen den... A konzertu txiki bat eta hortik landa nire esalduko dute. Baionako onako mm, bai. Kontatu diguzu, amalau lagunen e, ekarpenak bildu dituzuela lanutan, argazkia izan dutelariko inarri, zeintzuk dira lagun horiek? Ebe hasi uh, ginen ola izenak biltzen, lehen nik urbileko jendeak, bo, nik uh, kustieri bortxaz galdetu nien, naia, unai, Eta gero lagunak, e, jurgiek izan, e, jenofau jarberun, horak belbide, ba, nere lagunak, marri edagen lagunak, e, eta gero jafaren laguna, eta hola hansi ginen, eta gero eta piskatu runo jotzen, gero ba, guztien alkat, bortxaz, Laguna baitu gure, eta gero Aguzstinnik galdegin eta bo zenako esan, eta Sani galdegin bo eta bozenko ez ja kristi eta pixkatola denak denak hala ere ezagunak. Mm -hmm. eta, eta azkenik bukaeran uh, pentsatu genuen, ikastola gure lekorneko ikastolaren alde duela lau urte edo bai, olako zait egin genuen kontzertu bat eta orduan hor bildu ziren uh, morau eta behin goietxe, goiexe kontzertu baten egiterat, eta kontzertua hain eta algarrikin afaldu ginen eta uh, biziki jende zintsoa dira eta gutartekoak nahi bozu eta biziki gau gozoa pastu genuen. Eta orduan, justu gutunak egurri hain uh, pentsatu diren bo, dako ez hausartu eta bo, ez zertzeraten badute ez zert, <laughs> eta baiet zertaten badute, hube. Eta biek baietzer hantzuten eta biek zerbaiti zuten, Ta ba, ara, behaz... Uh, Anitze sagun eta bi bi horiek sobresa gutu gabe baina be, bertsolari, kazetari denetarik. Ba, ba, ba denetarik gai. <laughs> eta batzuk e, idazteko usaia gutxirekin ere baina ara, e, esperientzia denentzat. Sorpresa hartu dituzue? Eh? Harritu zarete argazkiarekin ah, ah, bai, atera den emaitzarekin? Bai, bai, bai, bai e, be badira, badira testu batzuk biziki motzak eta horrekin berdalortu Zerbait osoa, kantu oso bat egiten ala ere, eta gero badira gauza bertsolariek baute oitura tartinak idazteko, eta horrekin ere berda lortu zerbait iten. Uh, gero Aratz Gomezek ere idatzi zigun testu bat, eta bera orduan onopreso zen. Beraz pentsatzen genuen, Aratzekin berkodaten bora hartuz, eta berak jaso artean, eta gero testua lortu artean, eta berak bigarrenik idatzi zuen, eta bigarrenik ukan genuen bere testua azkenean. Eta, gero, uh, ainara ligagdonen textua ere, bambi, espaniolez idatzi e, zigun, e, ja egan uh, lana izan da daguritzat azentua lantzeko, baina, ara, piskat, mm -hmm. la, lana, lana piskat zaildu, eta ez da gaizki batzeta. <laughs> kantu bakarra da, espaniolez, beste guztiak euskaraz. Beste guztiak euskaraz, hai. <laughs> Bentsungo beste kantu bat. Maite zaidut norki datzia? Uh, Pascal Eri Goienek. Pascal Eri Errandiguzunaren arabera, letrauen musikatzea desafio batera ere izan da. Uh, bai, izan da nahi behazunun baita uh, uh, aldiguziz uh, bagenuen uh, jendeak igurritako testua, baina bagenuen bo, gaia dena den, gero bagenuen argazkia ere, eta egia erran nolaz uh, anitz ezagutzen ditugun ongi eta anitzek baduteala ere mundu artistiko bat, Eben unbait uh, kondutan hartu ber da huri, fen kuasteko saiatzen ginen kondutan hartzen hori eta ara baziren hainbat uh, uh, zutabe eta horrekin bertzen aurreka bat eta ba uh, lana zen uh, ba desafioa edo jokoa baina biziki intereserria zen, nik biziki maihatut dut. Mm -hmm. ha, nola lan egiten duzu? Eh? Ebe bon hor egia ehana nik atzematen dut orain beste hitz lortuta Ez, ez da gehiago lan eta bakarik platzeja eh? <risa> eta bo e, usaian gainera e, untxatukatzen da eta marri errekien e, usu filinga ez dugu bergauzekin beraz e, anitzetan gertatu zaigu testu batzuk lortzea eta aniaztea eta ideak sekatzen testu horrekin eta beraz ahun beste batekin eta eta emaitzetan ere e ekartzen du e kantuen hartzean e dasberritasunan itz eta estilo pixkat e dasberritasuna ere zenta e ez ditugu berri deak ez ditugu eta ontsa usatzen gira ere uste zortako mm -hmm. Horregatik irauten duzu ere Daike <laughs> Zure azken. Gure hamoztu digu Aztarnak desagertu Egunak zimeldu dira bihotzotza Biotzutsa, bihotzotza Garai berri bat esnatu da ke galta tubia gorputza Milaktibelzetan a da Bularen ou zorrotzeki Estu zu lor tu sugeak eraman zaitu Aizeareki ski de bilaka bagoa zure gana ezin besarrkatu ezin urbiuz Itutzen gara izaren erdian gure artean zenaria besager da bakartasunik Etsatzen gaitu, isiltasuna kormatzen. Biziat, zentzurik ez du, lagundu bear gaitu. Zerratuak eraman zaitu Zure hurrezko begien bidez Etorkizuna eraiki Bizi hurratua osa zerakoan gai dira unibertsalak gehien bat? Bai, bai, bai, bai. Azken finan, uh, borobilak anitzekarri du uh, uh, argazkiak uh, argazkien uh, osotasunean, baina gero, hala, gero bai zentzu guztietara doa. Gero badira batzuk, ala ere, hortan egon direnak uh, jurgiekitzaren testua adibidez, uh, aski horren uh, inguruan egon da da piskat uh, materiari, gaiari buruzko uh, pentsaketa pen filosofikoa, nahi bazu, eta egoten da hala ere gaiari lotua, baina anitzek hartu dute gaiatik eh, argazkia eta gero argazkitik abiatu. Mm. Musikarien kasuan, Jurgiak izan dibide, ha? eskuaz hartu dute gero? Ez, ez, ez, ez, ez sorpresa bukandute. <laughs> <laughs> egin ginuen uh, apililaren ogoian, egin ginen uh, gaualdi Erdi pribatu bat nahi baduzu. Euh, non genituen idazleak eta eta lagunak fein, eta altzutenak agertu ziren eta horruk antzuten uh, New Yorketzuen Insun Fitchik. Uste dut ja fabrikatu zuela eta inarari entzuna hasiziola, baina bestenaz besteek New Yorketzuen Fitchik entzun, naiz eta hurbileko jendeak izan eta hor denek uh, betan sorpresa kan zuten. Mm -hmm. Bai, ingearria zen. Zenako barrakiaso zen ituzten. Eh? Zenako barrakiaso zen ituzte zer esan zuten. Ba, denak ongi. <laughs> Zenai duzu egatea? <laughs> ez ez, ba. ba ba, denak aski content bai gingearria baitzen ere. Mm. E, proiektuan gainera jendeak postatik ukant zuten eta bai bon, postatik gauza gutxi ukaiten dugu fakturak abarte eta ara, bai, ba, nire ustezio ingearria zen. Bai, joko hori maitatu du. Bai, bai, uste dut. Baina zungo dugu, diska irekitzen duen kantu gatorain, goiz batez, zer kontatzen diguzuek kantu honetan. Ebe, uh, uh, Genofa oiarburek du idatzen beraz, testu hori, eta uh, berak ikusi zuela ikarriazki hori, uh, pentsatu zuen, ustetut pentsatu zuela barbararen uh, kantu bateri nun uh, uh, uh, idazleak uh, uh, kontatzen du, alanola, behar izaten duten nunbaitetik eskapatu, eta berak arriazki horrekin Beritz histori hori pentsatu zuen eta beaz uh, pizkat uh, adaptazione bat uh, bezalako zaite uh, izan zen eta ara be, ikusten da argi hortan ikusten da eskalija bat uh, borobila beritik ikusita, egurrezko aski aski luna gainean argia agertzen da eta uh, eta beraz idazleak uh, eta neretzat neri buruan ahoge bat da baina ez dakit jenofaren buruan ahoge bat denez Uh, pertsonak jaten du uh, la, goiz, goiz argia zelaik eskapatu behar izan zutelaik eta gahazki hau zuela txiki azken etxeko uh, azken oroitzapena. Goizarkia arki zen jakkin genuen. Hiritsi zela diwawancara Mayon amalau, deitzen da, zuen lana, zergatik. Ebe, nahi bat duzu, begaren, egia, bo, berda, nun, noiz bat berda tsekatu izen bat, ez da bortxazir ingarriena eta baina egon ginen tsekatzen, eta begarena bi deitu genuen. Uh, uh, ez da biziki orijinala, me, bo, hola <laughs> egin genuen, eta orduan hor ariginen, bo, zein behar dugu, uh, eta eta bat-batean oagtu ginen, irugagen, zela, irugagen azela, eta malau kantu zirela, eta irua malau da pi, eta pi da nun bait borrobilak, ahontz, eta boa eginen, bale. Joko horretan Na, sartu zineten. Ba, eta egesa, joko egesa. <risa> Baina, asmatu behar da. Eh? Eta diska begiratu zerren endugu ere, eh? diska zalean, eh, ba, diska zal barruan dagoen liburu skan, argazkiak ere aurkitu izango ditugula, e, nola entzutea gomendatuko zenuke? Liburuskarekin batera, ah. edo ez baita ezpada, argazkia begiratuta. Ba, no ez baita azteko, berda denbora hartu soa egiteko, eh, dizkaz, eta berba ez bortzaz lehen aldian, baina azteko ikustekoa da ikuste, ara, gazkiarekin... Eh, Serikouchia duen e, testua ta ba ba, ba. E, da ta bo Jafarren arjazkiak denakuna dira gainera. <laughs> da, no, ba. e, nire nere osoa da e, irudia ere sartzen da ta badu bere garantzia ba. Kantuak beste dimentsio bat hartzen du ere. Bai bai, bai, bai bai. Argazke igusita. Ba. Uh -huh. Zenbat al eh argitaratu dituzu eh? zenbat kopia? Ezgiehan ez sutizialik. <laughs> Baina eh, orain eh, salgai delarik elkar argitali, elkar dendan bakarrik eh, eskuragarri izango dugu baionan edo beste lekuetara e, ere zaud. Bakarrikan eta giru be e, Eletan vortzas eta kugiko ba, ba. saltzen denaren arabera. Bai bai bai. Eh e, dena den zenbat imprimitu ditzagun ez dakit baina aski hori segur. Bai. <laughs> Bearbait baita minimo bat ez pintxo no, no, ar, ja. argitaratzeko eta internet bidez ere Entzun gai dugu, edo bakarrik eh, diska fisikoa dugu eskuratzeko? Ebe, momentuz, eh, diska fisikoa da bakarrik, badoken, badakantu bat, baina momentuz, eh, hala, diska fisikoa, behori ere, zenta eh, importantea da, argazkiak eh, hala, parte eh, importantea du ala ere diskan, behaz bo, ala ere interesgarria iduritzen zait eh, ob objektua dukaitiakoa. Bai, apostu hori egin behar? Bai, behar <laughs> Baintzungo beste kantu batzure autoan utzeko nuke. Eh? Eman dezagun, e, esiak, Agustinena? Mosanki, esiak. Sarsi guziak ekartu tira goizunetako bidean, Ostota ari guziak daude nire begien, Barean, behar anuelik, batean gelditu beharran unenik bakarrik itstan batean hasmatun aisertita eken boru birunen atzean jarri egin naiz bat batean ene bizitza pentsatzen hainbat eguni ditut denboran ek kastatzen baina gaur irudiguneekin ari mari dut teskatzen zenbat utzi dittudan zerrutzi dudan pasatzen Zergatikuzi dituenik maiten nituuen guziak, Zergatxiik ez nindueni Eukariatzen biziak gaurre gain dituko ditut baztelturik. Aingosu zirudienaren boru birunen esirak Bide hontan zer ausitzen den ezin ez baitane uiz jakin Nere bida jasegitzen dut esperantza batekin Alan preak ikusten ditut bainan gibeleratezin Beharko dut lekuntarik len baileen horpenen artean Jufrimen du gari eta xamintzen batxabelean Naiz tardena banuken hemen oparotasun betean Dakin nahi dut zerot edagon alambrehen bestaldean Eta bidean galtzen banaiz aukera txarrak harturik zaitez aitez telani hundikan egonitaz benaturik Eta ere sedota zailak ez ziren ez gordeturik Bila gauza ikusi ditut esi hauek gain diturik Zuzonekoetara begira Bai. Baditu zaitzor dagoeneko? Eta kenduta... du den astean behaz hori, elkarren eginen duguna, eta eta gero baliteke untsalaz musikaren pestan ibiliko gira egisagin, trinketan eginen dituzte uh, konzertu txiki batzuk, eta untxalaz hori ibiliko gira, baina egia egan, anit zaldiz hor ezetze egan dugu zenta ikusten ginen belant, berantartzen ginuela diska presatzearekin, eta nahi ginoen absurutuki egin gure presentaketa erdi privatu hori idazleekin lehenago, beraz ez ginen ingaiatu nahi, eta ara, ganitz gauzaz intzi likutzi dugu, eta orain hasiko gira behitza. Eskaerak erak bat zenitu ezken? Uda behiuntako, bagenituen, bai, baina, bon, ibili gira itxoin eta itxoin erraten denetan, eta, bon, bai, ikusiko. <laughs> e, ala ere, em, beste proiektu batzuk ere baiitu ondoan, Bai. Nola egiten duzu? Ebe proiektu ergan nahi du artistikoak. Bai. Ebe, uh, bo, uh, marri ederek piskat uh, bon, zintzilik gutzizuten uh, spartintzena, or, beraz horren aldetik uh, denbora gehiago zuen. Eta hanik nire aldetik, uh, unamarekin orain uh, justuki urte-ochtan pentsatzen gindugu behitz uh, lotzea lanari. Baina, guai ez dit una amak hartu demoraan, ez <risa> Orduan, eh, baduzue, demora eta irekia duzue zuen eh, uh -huh. aukerak izango dira, itzorduak hartzeko. Bai, bai, batzuk bai, nahiz eta bizi pertsona beharak bizi kitoki hartzen duen. Zaituko, <risa> <risa> bai. Su, zuen asmoa bai. zein da, ere eh, mu geografiko batean... Eh? Mm. Bai, Aritzea edo Euskal Herri osora begira zaretea. Bai, bo, egia ejana, ahalen arabera, askimugatu da da. E, bon, beti plaze jarrikin da, baina ni laboraria naiz, lauak bat ditut eta alden eretara. bezala egiten dugun. Ara, beti ezin ez da, hori da. <laughs> ba, zungo guazken aurreko kantu bat, debekuak adibetan. Bai, ados. <laughs> Bazken minutuetara iristen ari garaa. Azken kantu bat entzungo dugu, baina errandiguz. E, albe zain bat e, kontzertu eskainiko dituzuela, e, zergatik diska gugateratzeko gogoa bazen uten? Egia egin, e, niri biziki gustatzen zaidana e, musika egitearen gauzana. Biziki maite dut sohtzea, lan egitea... E, Bon, Gozo da, ere aurkestea jenden haintzinean, eta publikoarekin ahemana eta da baina nik biziki maite dut sortu txortzea. Eta, bo, bazuen aspaldi ez ginuela azkendiska 2000 amalauan atzera zen, uste dut. Eta, bo, bazuen momentu bat, eta gainera 2000 amalauan grabatu genituen, kantu batzuk, euh, batzuk berriak ziren, baina batzuk zahar grabatu gabeak ziren. Beraz, bo, hor shortzeko emailerekin uh, ginen eta ba ideia pissou si ça égou like edo flop bat tinden dugu ni orjezu ez baiatz ganean eta ba bon, edo ideia da, edo ideia bisikilona da <laughs> eta baskin finian uh, ikusi semeitza ara etzen hain txaraga hasteko eta xustutzea biziki urtego oso apastu guk guka uh, bimilarma saspianor uh, anis gaia ba eta Hara, sortzen, errepikatzen, grabatzen ere. Ez hmm. baina iztrompatzen, eh, azken aurreko diskatxean grabatu zen nuten? Bai, hau eh, ere. Hau ere bai? Bai. Uh -huh. Teknikariak txar. etortzen dira zenetxera? Bai, margideren uh, laguna, iban uh, juzi niolek dauku grabatu. Eta, bo, egia ezan, gero, bi haortz, uh, bi gitarra eta glokezen bat uh, uh, ez Eta materiala handia eta etxean egin garriden zara uh, Isolazio... <laughs> ez sobera txarra bali ima duzu, eh? Eta bon, ba, gainera... Iban uh, biziki, trebeda, eta, ba, ba. Mm -hmm. Ota, biziki da eta... Hori biziki goso da, ergan baita... Etxean egin ez gero, gainera... <laughs> bai, pentsatzen dut. Errepik asko, hala ere, denago. Bai, bai, hori bai, bai. Zuzeneko etara begirat, tokia begiratzen duzu, eh? Uh, Be, Leku itxiak nahiago dituztu edo. Ebe gauza da gainera aldiuntan nahi genuke piskat uh, alden neurian nahi genituzke um, argazkiak uh, argazkiak erakusketa egin ere. Argazkiak uh, ogeita lauak imprimitu ditugu naiz eta amekak uh, bakarrik autatuak izan. Eta uh, ala, alden neurian egin genituzke uh, paretetan lotu uh, jendeak ikusdezan eta uh, piskat... Uh, gure munduan sartzeko. Mm -hmm. Beraz, kantua bain nolen aurkezpenak egin goitu zued, pentsatu zued? Bai, bongero, lehen aldian, lehen kontzertuan nolaz jende, ben, idazleak eta ziren hori egin genuen kantu guzietan, mehartzen hartzen duan izen bora, bon, bat zuetan, aukera izan delaik behar bai, eta beste bat zuetan batzuk zuetan, bat hozut, besteak justu kantatuta. Mm Horren -hmm. goz bintzate, ekainaren amabostan, du, duzu eitzor du, elkarren showcase bat. Bai. Egin handu zerreza nahi du horrek gitarrakin, aurkezpen aigin eta gero kantu batzuk bakarrek eskainiko iduza. Bai, kantu batzuk, bai. Askimotza izanen da. Publikoarekin solasteko bai. ere aukera izanen duza. Bai, nahi bat solastu bai. Zer dut <risa> Seiak eta erdi uste dut? Bai, ez <risa> <risa> <risa> duen ikusia. Sei eta erditan, bai. <risa> Ba, ara, nik uste hitzulia egin dugula, ez dakitzeru egeo gaineratu nahiko zenuken, edo zueken kontaktuen jartzeko adibidez, zerren barko uh, genuke? Bai, uste dut, marri ederek duela diskan kontaktu batek, eh? uste dut. Beste bada, Facebooken hori alde bat, eh? nik izut segitzen, baina marri ederek bai. Naizu begiratzea. <laughs> Azteko Facebookena, saioa xaiu taldea bada. Bai, bai, segitzen dut. Eta marri edera aski, seriosada horretan segitzen du. Ba, Facebooken ere kontaktua bai, izango berak. Zut ikusten, e? Eh? gburuzkan. Meia beratuko utzu. <laughs> Osonki, ba, Facebookeko eh, el honekin gelditzen gara saioa taldea idaztea besterik ez da. Eta ara, ba, nik uste, ba, Oberena azken kantoa entzuta izan den dela, zein zeinekin itxiko zenuke, eh? Ebe azkena. Azkenarekin, kalapita. Jaitzen kalapita, hori da. Hamon zuzitik ...humorearekin. Ba, ba, ba. Humorearekin, eta bon, gainera... Uh, Mari Derekin... Uh, la, ...elgar lanean... Uh, ...aizanez gero, piskat... ...baz dute garen aizpabeza lagiela, baina... funtzionatzeko momentuan, eta... ...kantuak sortzeko momentuan, eta... ...ainbeste bat aia iteko ahtian, kasik bilakatzen alda, bai. Bi kalapita ere, bai, eh? Ez ez galdetu, baina... ...tonu ezberdinako kanturiek badira, badira batzuk... ...humore beste batzuk... Ha. Dramatek ere badutinak. Hori da, hanitza, hanitza otori izateak horiek hartzen du. E, zinez, aukera bakin nuen e, panela bizik izabal bat e, egiteko, eta e, hori ere bizik interreagiatzen, bai. Ba, songi, Kamila, plazor bat izan da, ha? eta laiz zera esterzen goizu. Bai, ato. Iziltasuna da utzi. Eta zen hain bitxin Behar dut kaseta utzi Eta bakean zi Itzberdinak erriz berriz Errepika, errepika eskaratzean karatzean entzundu Bia izpenka la pita Argazki bat Pares para ebi Esusen ezakit zirudia ikusita ta oso Pita Cantuz, kantu. Euskal Kultura Erakundeak babesutako emankizuna.